Sin dröm. För hundra år sedan var livet ganska annorlunda i Sverige. Här kommer en berättelse från den tiden. Den handlar om en av Sveriges mest lästa författare, Moa Martinsson, som fick kämpa hårt för att försörja sig och för att få arbete med det hon verkligen ville. År 1890 föddes en liten flicka, Moa. Hennes mamma var ung, bara 19 år och ogift. Hon kunde inte stanna hemma hos barnet för hon var tvungen att arbeta för att försörja sig och sitt barn. Därför fick Moa bo hos sin mormor och morfar. Efter ett tag dog hennes morfar. Och sen blev hennes mormor blind. Då måste Moa flytta. Och hon bodde hos olika fosterfamiljer. När Moa var sju år gifte sig hennes mamma. Då hämtade hon Moa och de fick äntligen bo tillsammans. dag blev det inte så lätt. Familjen var mycket fattig. Deras liv var hårt. Men Moas mamma försökte alltid hålla hemmet rent och vackert och se till att det kom mat på bordet. Moa älskade att läsa böcker och var duktig i skolan. Hon ville helst fortsätta studera. Men det var omöjligt för en fattig flicka på den tiden. När Moa var 13 år började hon arbeta. Först var hon barnflicka i en prästfamilj. Barnflicka betyder att man passar barnen i en familj. Det finns ett annat ord nu för tiden också som heter au pair. Man är au pair i en familj i ett annat land. Man passar de barnen. Barnflicka. I en prästfamilj. Senare började hon arbeta på en restaurang. Hon blev en stark person som hjälpte andra och vågade säga ifrån när någon blev orättvist behandlad. Medan Moa arbetade långa dagar drömde hon om att bli författare. Hon drömde också om att komma bort från fattigdomen, tjäna mycket pengar och kunna hjälpa sin mamma. Men livet blev inte alls som Moa hade tänkt sig. Hon träffade en man och blev gravid när hon var 19 år. Då gifte de sig och flyttade in i en liten stuga på landet. Ett torp. Där födde Moa fem söner under sex år. Hennes man var arbetare. Det betyder att man arbetar med sin kropp. Kanske i en fabrik, kanske i skogen. Det är kroppen som jobbar, man är arbetare. Men arbetslösheten var stor och det blev svårt för familjen. Moa kämpade hela tiden mot fattigdom och svält. Hon odlade potatis och grönsaker, fiskade och jagade. För att få mat till sin stora familj. Moas liv på torpet var hårt. Och snart skulle det bli mycket värre. Moa drabbades av stor sorg. dubbel sorg. Hennes två yngsta söner gick en vår-vinterdag. Det är alltså precis innan det blivit riktig vår. Och när vintern fortfarande håller på, men det börjar att bli vår, vår vinterdag. Hennes två yngsta söner gick en vår vinterdag ut på isen för att fiska. Isen brast. Alltså gick sönder. Och de drunknade båda två. Några år senare måste hon sörja. Igen, sörja är verbet som är sam tillsammans med sorg när man blir ledsen. Hennes man tog livet av sig. Alltså dödade sig själv. Självmord tog livet av sig. Och Moa blev enka. Nu var hon ensam. Med de tre äldsta sönerna. Ändå hade hon kvar sin dröm om att bli författare. Hon skrev dikter, berättelser och tidningsartiklar hemma vid köksbordet. Det hon skrev skickade hon in till olika tidningar. Och på det sättet tjänade hon också lite pengar. Men hennes viktigaste mål var att skriva böcker. Och blev författare på riktigt. Och 1933, när Moa var 43 år, kom hennes första bok ut. Kom ut. Boken kom ut. Det betyder att den blev färdig så att andra människor kunde köpa den. Den kom ut. Den hette Kvinnor. Och äppelträd. Hon skrev sedan många böcker som ofta handlade om hennes egna erfarenheter i livet. Till exempel Mor gifter sig. Moa kunde berätta om fattiga kvinnors vardag som ingen hade gjort förut. En del experter ansåg att hennes böcker inte var bra litteratur. Men många människor tyckte mycket om dem. Nu började Moa få det bättre ekonomiskt och kunde hjälpa sin mamma som hon hade drömt om. När Moa hade börjat skriva träffade hon en ung författare, Harry Martinsson, som skrev dikter. De blev ett par och gifte sig 1929. Harry Martinson blev så småningom en mycket känd författare och fick Nobelpriset 1974. Moa var upprörd över orättvisorna i samhället. Hon skrev i tidningarna om det som hon tyckte var fel och hon deltog aktivt i politiskt arbete. Ofta talade hon på möten och i radio. Många tyckte om att höra på henne, för hon talade på ett ovanligt sätt. Hon berättade om sin och vanliga människors vardag och sa precis vad hon tyckte. När Moa Martinsson dog 1964 var hon en berömd och prisbelönt författare och uppskattad talare. Prisbelönt betyder att hon har blivit belönad med priser, har fått priser. Och uppskattad betyder som en skatt, då får man mycket saker. Man hittar många, många saker, så en skatt är mycket bra. Uppskattad betyder att någon tycker mycket om den. En uppskattad bok, en uppskattad människa, en uppskattad talare, en människa som talar.